Sverige blir världsmästare i ishockey i Colorado Springs i USA i mars. Och Lennart Hyland gör tidernas mest berömda och citerade referat. Sverige möter Kanada i en avgörande match. Ställningen några minuter före fulltid är 4-3. Men svenskarna är pressade. Ja, nu vill det till här pojkar. Nu åker målvakten ut, det gör han ja. Och Kanada toppar mycket riktigt. Kanada stoppar nu. Tar in Martin. Eh, Mackie går tillbaka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bara en back det är smitt. Och så är det McLeod och så är det Sloane. Och så är det Mallow. Och så är det Floyd Martin. Det är de spelare som Kanada har inne. Men alltså ingen eh, målvakt. Och strax nedstämmer. på där bräcks en sänk i kull. Det är Nietzsche Nilsson Som står och täcker en kallarensare Vi är upp igen nu, det var innan eh, nedsläppet var gjort Då ska vi bli nedsläppt Och det går till Lundvall och det går framför den svenska buren Bort till vänster, där är Och han försöker få ner poken i mot kortsankret utan han får det inte Och eh, så vill drakning där och avlåsning och nedsläpp igen Det är Sveriges blå linje då Ska det bli 1.32 kvar att spela Lundvall Störra Pelle och Nisse Nilsson. Och där går Spokken ner mot deras och där är Stolt. Stolz och bak och spela pucken mot klank där den går till lumbar, lumbar ut ur zonen. Och som gångskort som hoppar, hoppar, hoppar, hoppar men som inte går emot målet. Ner släpp igen här nere hos Sverige. 1, 22 för att spela. Kanada har alltså ingen målvakt utan sex utespelare. Och det är fortfarande Martin och Mello och Sloan och McLeod. Vi är inne Laten. Och så gör Nu byter de nu. kommer Wiley in istället för Hågan eh, som inne. Och Där går ner då där det regnar på. Kommer inte framåt Och Det är så måttligt. Det finns ett på stål. Ska du ta ett stål? Ska du ta ett stål? Ska du ta ett stål? Ska du ta ett stål? Ska du ta ett stål? Ska du ta ett stål? Ska du ta ett stål? Ska du ta ett en minut och sju sekunder kvar att spela. Och den kan inte skriva coachen torkar sig i pannan. Det kan jag se där borta. Undra på det. Vad tror ni jag gör? Jag vet inte själv. riktigt. Nedsläpp igen alltså. Nästan uppe vid vår blå linje alltså. Fortfarande Lundvall, Turra Pelle. Efter Nilsson inne. Och Stolson och Lander andra spelat igång det här. Så från väg till Lundman som har på positionen han får. också så är det Nilsson. Och nyställer det här och så får en långt upp. Så kanske det är en mål. Den kanske det är en mål. Den gör det! Den glider in i mål! Den glider in i mål! Och vi leder med 5 på 3 Och alla svenska pojkarna är inne på banan. Och klappar om varandra. Det återstår bara en minut att spela. Efter 5-3 mot Kanada tar Sverige ledningen i VM-tabellen. Och eftersom Sovjet och Tjeckoslovakien inte är med i VM det här året av politiska skäl så är det sedan bara för svenskarna att slå England med 17-0, Norge med 10-2 och Västtyskland med 4-0 så är guldet svenskt. Sven Tumba som tar sitt tredje VM-guld utses till turneringens bästa forward och Lennart Klimpen till bästa målvakt.